Mees on, mees on lendur ja tuli reisult maha, tõmmas nasju täise. Läheb kodu tõvega, koputab. Naine tuleb vastu, küsib, kes on? 234, paluks maanduda. Kaao sinna, kus õhku tõusid, ei ole siin midagi. Kutleb minema, enam-vähem ommiku saab kaineks tuleb tagasi. Koputab öelda koduuksele. Naine küsib, kes on? 234, taaks maanduda. Ei saa, Boeing pole veel tõusnud. <laughs> This is yours. <laughs>